Невже? Якби я із цього нічого і не мав би, Та все ж і сьогодні, і вчора, і завжди Так хочеться правди, Так хочеться справді, Щоб все було справжнім, По-справжньому справжнім. Немає брехня, ні сумління, ні міри, Не знає жалю і про щедрість не дбає. І в кожного власні і правда, і віра, і хата ота, що завжди лише з краю. Ось так і живемо. Живемо і раді. Лиш мрієм про те, що все збудеться завтра. Живемо насправді. Але чи по правді? Невже все це правда? Гірка, але правда. Невже?